Hva har jeg lyst til om i dag? Tittelen på den talen er at Guds virkelighet den er større enn min virkelighet. Og jeg har lyst til å med å lese et vers fra Isaiah 55, vers 8. Og der står det, For mine tanker, er ikke deres tanker. Deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Vi har en virkelighet som vi lever i. Vi står alle i forskjellige omstendigheter, i forskjellige situasjoner i livet, og vi Beklager hvis engasjementet mitt liksom, overskrider stemmen min. <laughs> Det blir litt rart. Men, okay. Men Guds virkelighet er større enn vår virkelighet. Hans sine veier er høyere. Hans sine tanker er høyere enn våre tanker. Så i min så kan jeg kjenne på mange forskjellige ting. Mine omstendigheter de kan forandre seg eh, fort som bare fy. <laughs> hvis du har... Hvis du ser på bølgerne, er noen som er glad i sjøen? Havet. Ja. Er det ikke flere enn det? Ok, ok, det var bra, det var bra. Vi bor på større lande, folkens. Havet. Når du ser på havet, så ser du bølgerne som går opp og ned. Og de forandrer seg. Det er stadig endring. Det er aldri stille. Det er aldri helt konstant. Det er alltid noen små bølger, noen små virkninger. Og sånn er det også med livene våre at uansett hvor, hvor vi er i livet, hvor gamle vi er, eller hva slags fase vi er i livet, så vil det alltid være bølger. Det vil alltid være litt upp og litt ned. Det vil alltid være litt ekstra motgang noen ganger, mens andre ganger føler vi at det bare er medgang, og vi har momentum, og vi bare kjører på. Og med dette da, så kan jeg i hvert fall si for min egen del, at jeg har veldig lett for å la disse bølgerne bare kaste meg fra side til side. For å bare la livet liksom slå meg rundt. Jeg, jeg, var på, eh, jeg var på en strand og skulle bade for... Eh, det var vel i oktober. Det var ganske galt. Eh, men det var litt vittig, for det var utrolig sterke strømninger i disse bølgene. Og med en gang jeg mistet fotfestet mitt, så var det så utrolig vanskelig å komme opp. Og jeg hadde noen som var med meg, og de bare og holdt på å lese skak for jeg lå liksom der i vannet, og det var grunnt, det var grunnt, det var liksom festet under meg, men jeg klarte ikke å, klarte ikke å få festet, så jeg lå liksom og bare rullet frem og tilbake, var bare, bare full av sand, og noen ganger, så når vi mister festet i livet, så er det sånn det ser ut, at det blir rett og slett litt kaos, og at omstendighetene dine, de begynner å forme deg. Den situation du står i, den begynner å forme deg. Har du dårlig økonomi, så former han deg kanskje til at du begynner å bli gjerrig. Du begynner å holde tilbake. Du gir ikke så mye som du egentlig har lyst til, eller som du egentlig pleier det. Fordi at du lar omstendighetene forandre dig. Du lar omstendighetene slå deg frem og tilbake, akkurat som en bølge. Du mister fotfestet, fordi at det din virkelighet, bliver allt ser og du gømmer at det Gudtanker, det er høre en vor tanker, at hans veger, det er høre en vor veer. at hans virkelhet den er større en vår virkelighet. O det som er dej. Je kan se si, i, i vår virkelighet. såå er det mange forcenarier og mange forsælle situajoner som kjr. O der har vi Eh, ja, for min egen del så kan jeg si at det, ofte, for eksempel med tanke på fremtiden eh, så kan det være masse usikkerhet det er masse store val, man står overfor når man er på min alder eh, i hvert fall og fremtiden den er på en måte ikke helt spiket så den kan gi mye usikkerhet den kan gi mye eh, frykt den kan gi mye bekymring og i dette her så er det så lätt at vi bare får sånne skyler på få øyene, at vi bare ser og opplever der vi er akkurat nå. At vi glemmer at det, Gud sier i Jeremia 29.11, at jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Fredstanker, ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Fredstanker, ikke ulykkes tanker. Gud, han har en plan. Han har en plan for ditt liv, han har en plan for mitt liv. Og det er så viktig at vi husker på at han har en virkelighet. Han har noen løfter som vi kan holde fast på. Selv når det ser mørkt ut. Selv når det ser vanskelig ut. Jeg vet, eh, vet ikke om noen av dere har hørt på det nye albumet til Hilsong Yangen Free. De yngste, de har et nytt album. Men som har hørt den, Revival heter den. Ja, noen av dere. En av disse sangene er Eh, det var der dette det, det hele kommer fra. Eh, den heter «When the fight calls», og det er på en mitt midt, midt i kampen eh, oversatt. Og, og så skal jeg liksom si litt eh, fritt oversatt på min måte, <laughs> hva sangen egentlig handler om. Eh, det denne sangen handler om er at uansett hvilke stormer som livet bringer, uansett hvor mørkt ting kan se ut, så skal jeg klamre meg til Jesus. Jesus. Det er det denne sangen sier. Uansett hvor mørkt ting kan se ut, så skal jeg klamre meg til Jesus. Synge gjennom natta med håpet festet i han. Selv om jeg går genom flammer, skal jeg ikke bli brent. Jeg ska be gjennom flammene og se at ting snur seg runt. Jeg skal be gjennom flammene og se at ting snur seg runt. Se du skjønner, når vi ber, jobb jobber Gud. Når vi ber, så hører han. Og da begynner ting å snu seg, da begynner ting å skje, som kanskje ikke vi kan se med det første, som kanskje ikke vi kan se med vårt fysiske øye. Men våre bønner er aldri bortkastet. Aldri bortkastet. Selv om jeg går gjennom flammer, skal jeg ikke bli Jeg skal be gjennom flammene og se at ting snur seg gjønt. Med alt jeg er, med alt jeg har. Jesus, jeg stoler på deg. Jeg klamrer meg til deg. Denne sangen her, den forteller om scenarier, om situasjoner, om stormer i livet, om flammer, om vanskeligheter og utfordringer som de må gå gjennom. Men så står det også, og de proklamerer at gjennom dette så skal jeg klamre meg til Jesus. Gjennom dette her skal jeg holde fast på de løfterne som han har gitt meg. Gjennom dette så skal jeg klamre meg til hans virkelighet. For det finns noe som er større. Det finns noe som er bedre. Og i utgangspunktet så skapte Gud en verden med en som han, den virkeligheten han egentlig hadde for oss, den var helt perfekt. I Edens hage, Adam og Eva, de levde i en perfekt virkelighet, i ett med Gud. Disse virkelighet og Guds virkelighet, det var ett og samme ting. For det det, det Gud har for oss, det er det han ønsker for oss, at vi skal kunne få leve i fred med han. At vi skal kunne ha alt vi trenger i overflod at det ikke skal være smerte, at det ikke skal være sorg, men at vi skal få lov til å leve tett med han, i hans kjærlighet. Men vet det var Vi skapte en kløft mellom oss og Gud. Vi skapte et gap mellom vår virkelighet og Guds virkelighet. Vår synd og de gale tingene som vi gör? det gjorde det. At denne perfekte virkeligheten som Gud hadde sett for sig, som han egentlig hadde gitt oss i gave, den forsvant. Den miste vi. Men han hadde en plan, helt fra begynnelsen. Og han sendte sin eneste sønn til ta straffen for oss, Så at vi kunne få lov til å bli gjenforent med han. så at vår virkelighet igjen kunne bli den samme som hans. Men vi lever enda i denne verden. Vi står enda her. Og jeg vet at eh, alle her er gamle nok til å vite at eh, livet ikke bare er en dans på roser. At eh, det går litt i bølger. Det tror jeg vi alle vet. Og da er det så utrolig viktig å vite hvordan. Hvordan kan vi liksom, eh, lage en bro over dette gapet mellom den virkeligheten som er står i, og den virkeligheten som Gud har lovt meg, den virkeligheten som han skapte for meg, de løftene som han har gitt meg. Hvordan kan jeg bygge denne broa? Hvordan kan jeg tette dette gapet? Jesus, han gjorde det for oss. Han døde på korset for oss, og han åpnet veien. Men alliavel, så det mange av oss som bare lever i vår egen virkelighet, og som glemmer at alt dette her andre, det er tilgjengelig for oss. Denne nye virkeligheten, denne perfekte virkeligheten, den er tilgjengelig for oss. Men vi glemmer det. Vi glemmer det så veldig fort. Hvilken virkelighet er din virkelighet i dag? Hva slags omstendigheter er det du står i? Hva er det som former deg? Hva er det som styrer tankene dine? Hva er det som styrer følelsene dine? Er det alt det som skjer rundt deg? Er det de dårlige nyheterne du fikk? Er det noen vonde som noen sa til deg? Hva er det som styrer din virkelighet? Hva er det som styrer det du står i i dag? Er det jobben din? Er det økonomien din? Hva er det som styrer ditt liv? Hvilken virkelighet lever du i? Jeg må stadig minne meg på at Rebecca, det finnes en annen virkelighet. Guds tanker, han er, de er høyere enn dine tanker. Hans sine de er høyere enn dine veier. Det er ikke alltid du forstår. Men han har sagt at han skal aldri svikte deg. Han skal aldri forlate deg. Han er med deg. Uansett hva du står i, uansett hva du går gjennom, så er han med deg. Det står i Isaiah 43, vers 1-3. Men nå, så sier Herren, han som skapte deg Jakob og som formet dig Israel, frykt ikke, for jeg har forløst dig. Frykt ikke, for jeg har forløst dig. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Går du gjennom vannene, skal jeg være med dig. Gjennom elvene, skal de ikke skylde over dig. Går du gjennom illen, skal den ikke svi deg. Og flammen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud. Israels hellige, din frelser. Gud har gitt oss så ufattelig mange løfter. En virkelighet som vi kan holde fast på. Som vi kan leve etter. Som blir mer enn bare et bra perspektiv på livet. Men som blir en måte å gå gjennom livet på. Som blir en ny holdning. Og vær så snill og ikke misforstå meg. Jeg vet veldig godt at ting ikke alltid ender sånn som vi hadde tenkt. Jeg vet at det finns sykdom. Jeg vet vi At vi mennesker vi gjør mye galt, vi tror vi mye feil. Og det kan føre til utrolig vonde konsekvenser. Og så vet jeg jo at det kan skje helt uforutsette, uventet ting som vi ikke har noe svar på. Som vi ikke vet hvorfor dette skjer. Gud har jo lovd meg, men se hvor jeg står. Gud har jo sagt, men se på mig i dag. Gud, hvor er du? Hvor blev du av? Du lovte jo, du sa jo. Din virkelighet, den er veldig, veldig, veldig virkelig. Det du står i, det er veldig virkelig. Jeg prøver ikke å si at det bare, at det finns en liksom lett løsning på det hele. Jeg prøver ikke å si at det, det finnes et enkelt svar for enhver omstendighet, enhver situasjon. Det vi står i, det kan noen ganger være utrolig tungt. Det kan være utrolig tøft. Det kan være utrolig utfordrende. Det kan være vanskelig å forstå. Men Jesus har sagt at han er med oss. Og jeg har lyst å fortelle dere to historier fra Bibelen eh, om mennesker som hadde en virkelighet som de så so i, som var veldig ekte, og veldig skummel og veldig farlig. Som kunde gå riktig galt. Men alliavel så valgte de å stole på Jesus. Alliavel så valgte de å holde fast ved Guds ord. Alliavel så valgte de å ikke la omstendighetene forme dem men heller klamre seg til Jesus, klamre seg til hans sitt ord. Og vi ser at når de gjør dette her, så er Gud trofast. Det er han alltid. Og det er ikke alltid på den måten vi hadde forventet. Det er ikke alltid, så som vi forstår som jeg sa i begynnelsen, hans sine tanker de er høyere enn våre tanker, hans sine veier er høyere enn våre veier. Og det er ikke meningen at vi ska forstå allt. Men jeg kan love deg det. At hvis du velger, i din virkelighet, i din omstendighet, i din situasjon, å stole på Gud, og holde fast på han, og klamre sig til Jesus, så kan han love deg at han aldri svikter. Det kan han love deg. Jeg skal begynne å lese, fortelle en historie om Paulus og Silas, som ble kastet i fengsel. Og for å historien ganske kort, eh, så var Paulus og Silas de ble, eh, grepet av en folkemengde at de, ja, ganske enkelt fordi de trodde på Jesus, og så de følte hans ord. Eh, de ble kastet i fengsel, for dette. samfunnet var redd for dem. De, de frykta, frykta denne bevegelsen, og de frykta alt som, som skjedde rundt, og eh, ja, prøvde å finne grunner til å arrestere det. Eh, og det står i... Apostelenes gjerne Kapitel 16. Hele historien er fra, fra vers 16, men jeg skal begynne å lese fra eh, vers, eh, vers 22. Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokterne fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. Her har du to personer som har gått rundt og har vært en vanlig hverdag. Plutselig, bam, så har det kommet en situation, så har det kommet en ny virkelighet. Og de sitter nå innerst i en fangehullet, innerst i et fengsel med både hender og beiner lenket fast. Ikke nok med det. Men alle klærene de sine har blitt revet av. De har blitt pisket, de har blitt slått. Og jeg kan bare forestille meg hvordan de egentlig så ut. Hva slags smerter de egentlig gikk og bar på. Hvordan virkeligheten de sin egentlig var hvis vi skulle stått i de sine sko i dag. Og kan jo tenke meg at hadde det vært meg, så hadde kanske min første respons, eller min første reaktion. vært noe helt annet enn den vi ser i denne historien. Min reaktion på smerte, på urettferdighet, på en, en situation jeg absolut ikke forstår. Gud, hvorfor sitter vi her? Jesus, du sa jo at vi skulle gå ut og få ditt ord. Du sa jo at vi skulle fortelle til alle folkeslagene, at vi skulle døpe dem i, i ditt navn. Du sa jo at vi skulle gjøre dette her. Du sa jo at du skulle være med oss. Men her sitter vi oss inne i fangehullet. Med, med beinene lenket fast. Armene lenket fast. Vi er skamslåttet. Gud, hvor ble du av? Jesus, du hadde jo lov. Du sa jo du skulle være med oss til verdens ende. Men så ser du hva de velger å gjøre i denne situasjonen. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Og fangene lyttet til det. I denne situasjonen så valgte det at yes, dette er min virkelighet. Men vet du hva? Vi tjener en Gud som er større enn den virkeligheten vi står i. Hans navn er høyere. Vi stoler på hans innløft. Vi forstår ikke den situasjonen vi er i. Vi forstår ikke hvorfor dette skjer akkurat her og nå. Men vi vet at Jesus han er sannhet. At Jesus han er veien. At Jesus han er livet. Og vi velger at i denne situasjonen, om vi ikke forstår allt, så skal vi løfte blikket. Og så ska vi fokusere på han. Vi skal prisa han. Vi skal be til han. Og det står at fangene lytter. Når du tar et valg i dine omstendigheter, et valg om å løfte blikket, om å stole fullt og helt på Gud, selv om du ikke forstår, selv om du ikke helt skjønner hvordan ting har blitt som de har blitt. Når du velger å løfte blikket, å ta et stampunkt, og be gjennom stormen, og skal vente til du ser at ting snur sig. Vet du hva? Folk rundt deg, da begynner de å lytte. Folk rundt deg begynner å lytte. Familien din, barna dine, vennene dine, kollegaene dine. Når de ser at, ja, men Rebecca den, du, du, du, du har ju akkurat liksom gått igenom en, en, en stor operation og du har liksom varit og du har du har du har så mycket ont och varför kan du hålla humöret uppe varför är du så glad varför har du så mycket överskudd Hvorfor har du så mycket styrka vad är det som vad är det med dig för jag förstår inte för folk är vant till att det blir styrt av omstendigheterne. At når du går dårlig, når det er dårlige tider, ja, da er humøret, da er det på humøret. Da er det depresjoner ute og går, da er det sykemeldinger ute går, da blir man utbrent. Det er det verden er vant til. For det er det som er dessen virkelighet. Men vi har fått lov til å ta del i en større virkelighet enn vår egen. Og når vi tar et valg om at vi ønsker å løfte blikket, vi ønsker å gå over den broa som Jesus lag for oss, så kan vi se det at de rundt oss begynner å lytte. De valgene du tar har ikke bare konsekvenser for ditt eget liv, men for de som er rundt deg. En siste historie som skal ta veldig kjapt, den står i i Daniel Kapitel 3. Det de tre gegytterne i Shaddra, Mesak og Abednego. På den ti så var det en konge som hete Konge på Kansar. han, han hadt bygg en høj statue, aså jøl, en gulld statue som han ville at alle skulle bøje signe og tilbe. Og så det at når musiken begynner ogå spille. Så skal dere bøye dere ned, og så skal dere tilbe denne statuen av meg. Dette bilde av meg. Men så hadde du disse tre gutterne, Shadrake, Meshik og Abednego, som bestemte sig for at, vet du hva? Vi ønsker ikke å bøye oss for denne statuen. Vi tjener den eneste sanne Gud. Vi kjenner han. Og vi ønsker å leve for han. Og de nekta å tilbe denne statuen og bøye sig for denne statuen. Og det som var, var at når man ikke gjorde det, så hadde kongen sagt at om du ikke bøyer kne for denne statuen, så skal jeg kaste deg inn i lovn. Pretty much. Hvis du ikke gjør dette her, så tar jeg livet ditt. Och enda, selv om disse guttene visste denne virkeligheten, selv om de visste at dette var det de sto overfor, så valgte de at nei, vi skal ikke bøye oss. Så står det her. Da ble Nebuchadnezzar i kapittel 3, vers 13. Da ble Nebuchadnezzar rasende. Han befalte at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. Nebuchadnezzar tok til ord og sa til dem, er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke bær, tilber guldstatuen jeg har stilt opp? Nå, er dere når dere hører lyden av horn, fløytes i tar, harpe, lutt og sekkepikve og alle andre slags introventer? Er dere villige til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? Spør han de. For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kaste til ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Det er kanskje ikke det lureste spørsmålet å stille. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? ja. Det gjør det. Shadrach, Mesh og Abednego svarte kong Nebuchadnezzar. Vi behøver ikke svare dig på dette. Om den Gud vi dyrker, om den Gud vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe statuen du har reist. For en styrke, for en tro. For et grunnlag de hadde i sin Gud. For en relasjon de måtte ha hatt til han. For en kjærlighet de må ha hatt til han, som sier at, vet du hva, han kan frelse oss fra dette her. Men om man ikke gjør det, så velger vi fortsatt å tilbe han. Så velger vi fortsatt å sette vår liv til han så nekter vi å la som omstendighetene styre oss. Så nekter vi å la dette bli vår virkelighet. Vi nekter å bøye oss for det denne verden bøyer sig for. Fordi vi tjener en Gud som er høyere, som har et navn som er over alle andre navn. Helt slut. slutt. Hvordan kan vi... Det er liksom denne... denne eller denne spenningen mellom vår virkelighet og Guds virkelighet. Fordi det vi lever i, det er ekte, og det kan være vondt, og det kan være vanskelig, og vi kjenner på det. Så det er en ting. Men så har vi Guds løfter og hans virkelighet. Hvordan kan vi knytte sammen disse to? Hvordan kan vi leve i denne verden, i vår virkelighet, men alliavel holde fast på de løfterne som han har gitt oss. Gjennom alle omständigheter, Hvordan kan vi nekte? Hvordan kan vi finne feste? Hvordan kan vi nekte å la bølgene bare slå oss frem og tilbake? Hvordan kan vi rotfeste oss? Jo, jeg har tre kjempeenkle punkt. Hvordan drar vi fast i hans virkelighet? Jo, vi ber til han. Vi begynner med å snu oss til han. Vi begynner med å løfte blikket, som som Paulus og Silas gjorde i fengslet. Det sto at de ba. Du er nødt til å be. Du er nødt til å prate med Gud. Du er nødt til å åpne ditt til han. Han kan ikke gjøre noe i ditt liv uten at du lar han gjøre det. Uten at du ber han komme in. For han er en gentleman. Han vil ikke presse sig på. Han er der alltid. Han står der med åpne armer. Han har svaret. Han er veien. Han er sannheten, og han er livet. Han har alt vi trenger. Men han vil ikke presse seg på. Så det første vi må gjøre for å ta fatt i denne virkeligheten som han har, som han skapte for oss, som Jesus gjenopprettet med hans sin død, vi må be vi må snu oss til han vi må prate er du sint, er du frustrert, er du bitter har du opplevd noe som du ikke forstår prate han i stedet for å dig inne i stedet for å uh, låse hjertet ditt i stedet for bli bitter prate han gi han sinne ditt gi han frustrasjonen din gi han spørsmålene dine Det er det første, det enkleste og det viktigste. Vi må prate til han. Om ikke du klarer å ente, om ikke du klarer å lese, om ikke du klarer ditt, om ikke du orker å møte, om du orker å lovse, prate til han. Du trenger ikke liksom, fast i fem dager for å kunne gå inn i hans nærvær. Han er Han er der. Hver eneste dag, hvor enn du står, hvor enn du er, om du er på jobb, om du er på skolen, om du er på bussen, om du er på butikken. Gud, han er der. Det er bare et åpent hjerte til han. Og du kan være sint, du kan være frustrert. Du kan banne til Gud. Han vil bare ha deg. Han vil bare høre fra deg. Han vil du skal vara ekte. Det var det første. første. Og nummer to, hvordan kan vi knytte dette sammen, hvordan kan vi leve i hans virkelighet? Jo, gjennom lovsang. Vet du hva? Gjennom lovsang så endrer vårt perspektiv sig. Når vi lovsynger her, når vi lovsynter i dag tidlig, så løfter vi blikket, og vi fokuserer på Gud. Vi fokuserer på Jesus. Vi fokuserer på han som er begynnelsen og slutten. Han som håller hele verden i sin hule hånd. Han som har kontroll. Vi løfter blikket til den Gud som ingenting er umulig for. Det er lovsang. Ikke bare prater vi om han og deler med han vi, hvor vi er og hva vi står i. Men vi løfter blikket på han. Vi kan prate til Gud men den leve eller ha øyene spikret på omstendighetene våre. Vi kan prate til Gud og le vel, stå og bare stirre i det fjellet som ligger foran oss. Men når vi lovsunger Gud, så kan vi ikke gjøre det uten å se på han. Og gjennom lovsang skal jeg love deg at lenker blir brutt. Skal jeg love deg at lenker blir brutt. I den historien med Paulus og Silas, så står det i vers 26. Når de ba og sang lovsanget til Gud, så ser du at plutselig kom det et kraftig jordskjelp, så grunnmuren i fengsel er ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Vad slags lenker har du i ditt liv? Hva er det som binder deg? Hva er det som håller deg fast? Prat til Gud. lovsing, Han. Løft blikket. Se på han. Fjellene vil bli kom, vil bli så mye mindre. Du vil få et nytt perspektiv. Du vil få kjenne det at, vet du hva, uansett hvor mye smerte jeg på, uansett hvor jeg står i akkurat nå, så har jeg fred. Du vil kjenne på en fred som overgår all forstand. Gjennom lovsang. Lovsang, det bryter lenker. Og det siste... Punkt nummer tre. Det er som, som Shadraq Mesha Gabenego som sa at, vet du hva? Uavhengig av om vår Gud redder oss eller ikke, så tror vi på han. Vi holder fast på han. Hvorfor klarte de å gjøre det? Jo, fordi de kjente han. Fordi de hadde en relasjon til han. Fordi det visste vem han var. Og når vi håller fast på Guds løfter, på hans ord, på det han har sagt til oss, Nu vi la de få rotfeste i hjertene våre. Så skal vi se at ting begynner oss ny. Når vi klarer å anker oss, så skal vi se at sårmerne kan komme, og sårmerne kan gå. Kom med det som kommer inn. Min styrke, den finner jeg i han. Min styrke er i hans løfter, i hans sitt ord, i det han har sagt, det han har lovd meg. Jeg skal be denne sammen å se snur seg rundt, med alt jeg er, med alt jeg har. Jesus, jeg stoler for deg. Jesus, jeg klammer meg.